نیده مصحف کې نه هم په نزول کې 114 پس د مایدینه نازل ده دا دی صورت تهذیص فیل قتال په جنگ باندې تیزول کوي جنگ باندې تیزول کوي تیز شه جنگو کې جهاد دې صورت کې هغه خلق خي چا سره چې جهاد کول غواړي او ربته مخکاره ده مخکې قوانین ده جهاد نو دلته اعلان ده جهاد اعلان مکه او جهاد وکې نو دلته اقسام بیانای کوم خلکو سره جهاد پکار دی او کوم سره نه تقسیم د صورت صورت سلوري سي اول ايسا د دې اولنیه آیاتنا فرآیت نمبر 28 پورې پدے کې د مشرکی نو بیان دے او بیا دا مشرکی نو اقسام پدیزہ کے بیان ای کم مشرک سر جنگ شتاو کم سر انا دویم ایسا بیا دا آیت نمبر انتیس نا ترسین تیس پورے پدے کے بیان دا احل کے تاو یہودو ایسرم جنگو کے درم اڈلا اٹتیس نا نننوے پورے پدے بیان د منافقانو او دا وی غني نه شي او وی سره جهاد حکم بیا سلورمایسا سلام آیاتنا تر اخیره بوري په دې کې بیان د مؤمنانو د مؤمنانو قسمون دا په دې صورت حاصله اول مشرکینو بیان پاولنیه آیات کی. اعلان د برات د مشرکینو نه برات من الله ورسول الذین اتو من المشرکین د سوره برات پر سر کې بسم الله نشته و و. دا یو چې دا وا چې نبی علیه السلام نا نقل شوی قران کوم چې با راتو نبی علیه السلام با صحابه کا دی نو لیکه او په یو کمرا یو ځای کې به نو د هر صورت په سر کې بسم الله وا او د سورې برات په سر کې توبې په سر کې بسم الله نقل نو د نبی علیه السلام نا نو چې کله عثمان رضی الله قرآن را جمع کاو نو کاتبان او دی چې په بسم الله پینشتنو تاسو به مليکې ن یوخه نقل نشه او دا نه نقل وجه مفسرین دا وی چې کېदेशीर شی وجه دی چې بسم الله سره دا الله رحمت راځي بسم الله الرحمن الرحیم او سوره برات کې بایکاټ ته د کافر سره برات ته نو دا د الله د بیزارې خبرې دی او بسم الله خدای الله رحمت راځي دا وجه دا نه چې عوامو کې مشهور را خځوي وی, وی دا ډېر سورور سورته په ځانه بسم الله من نه د برې دا غلط خبره خبره دا غو چې مو وي دیو جنه تلاوت شي کې او د مخ کې نار رواني نو بس ډایرک به شروع کې لکه جما شروع وکړه بسم الله بناوي او چې کله دا سر نه شروع کې سوره توبه دې سر نه وی غسل نو سره وضو بالله بوي بارات من الله اعلان ده بی زاری دې من الله ای دلانا و رسول او تر په د رسول دا الله ایلاللزین آگسانو تا آهد توم چه تاثوه سرواده کرده دا میلر مشرکین اکمو مشرکانو سره مشرکانو سر معاہدی شوید معاہد خط میں ایزر اعلان دا براعت حساق سام بیانهی دا مشرکین دا مشرکان سلور قسم دی دا سلور قسمونو بیان کمو سر جنگ بکار دیو کمو سر غنا فسی او فلرس کې اولنې ډله بیانای موحدین بل عهود غیر موقت اه مشرکین چې اې سره احد شې ویل خد او د عادی زمانه نو ماحدین نبی علی السلام قبایل سره کړې وه خوشا عربو مشرکین سره سسره تاسو کېړي وی چې مقرر وخت علکه ده کالا پوری زمگو اساس معاحده ده او صداس معاحدینو چه غیقی نیتنو بس آم مطلق معاحده ده نو دا اغی خلق دی معاحدین بالعبود غیر المعقد چې وخت مقرر نو نو ته اعلان داره دا دا چې فسیحو گرزه فیلارز اسمه که, که اربا تا هشورین سلور میاشتی ازاد سلور میاشتی شوال نتر محرم پورې دا اشور الحرم دی د کې وګرځي ازاديې سنشت خو عالم وبوښنه کوم تاسو چې غیر معجز الا نشه کمزور کول الله رب مقابله کې بان الله چې مخزل کافرین رسوا كون کې کافرانو لره نو جنگ به سربیا کې سلور میا شپات به جنگي اعلان جنگ سلور میا شته وخته وا من الله و دوی دائمडला محاربين اگو چه معاهده و سر نواخو حالت جنگو نداغوی بیان چا سر چه معاهده نیشتا فور الفور فی الحل و سر جنگ ده وعظانو من الله حیلان ده ده الله طرف نه و رسولی و ده رسول ده طرف نه الان ناس خلکو تا یوم الحج لکبر پروز ده عرفی حج اکبر عرفی توی خان حج اکبر هر عرفی روست حج اکبر وی هر حج حج اکبری یو ده حج ازغر یو اکبر حج ازغر و مرد حج ا عوام که مشوره ده چې د جمعی پرز حجره شده تا حجی اکبر وینا نه حجی اکبر هر حجر یوم عرفا <تصفح> اعلان ده دا اللہ دا رسول در طرف نخل گوتا یوم حجی اکبر پرز دارا فی چند اللہ بیشک اللہ بری انو بیزار ده من المشرکین و مشرکانونا و رسول و رسول دا اللہ بیزار داو کو جنگ فی انتوب تم کتوبا موی صفو و خیر اللہ کم داد اللہ بیختر دا وی انتوب اللہ تم کبار دین و فال نيه وجد كه ان كه الله لالا رب بشر الذين كفروا زيري ورکا من خبر کا کافر به اعظم عليم بازاب درناک الا الذين حد من المشركين ددره مडला موعدين بالعهود المؤقت اخلك چما حد و سره شي وي خو مقرر وختو کال دوا نو يوي سرا تر دي خپل نيته پوري وعده سرته و رسوي داغين اباد بدوي سره هم جينغي الا الذين مګر خلقولا فی الحال اعلان جنگ نشتا ا حد من المشرکین ستعوذوا سره ما حدا کړه مشرکین سره ثم لم ينقصوکم بیا نماتئ خپلوا لوز شینس بلوزیم نکي ولهم یزائر علیکم اون تعون کوي ستاسو خلاف احد نه چاسره نو فاطم ویلهم بره کې دي تا دو دی وا ده اله مدته خپل وخت بوره ان لا یحب المتقین وخی الله هر خلک چ ویلوزینه کای فایزان سلا خلاص الحرم کله چی تیریش میاشت عزت منی سلور میاشت عزت تیریش عاشور الحرم نو داغین ابات جنگ شروع ک ہے فقتل المشکین و اجن مشرکان حیس وجتوم چردم چومندل و خذوم وینیسه واخ شروع هم او جیل کے واچوی وقدول دوی وقدولهم کنے دی تا کلم مرص مرصد په حرم اورچا حرم اورچا کې کی ور دکېن فا انتابو کتو ویوست وقام و صلات و بابندی دمانزو کلا واتو زکاة ورئیگا زکاة دنفن خلو سبیلهم خالی که اپ کلاو که بیاد دیلار بیاوتا سموائی بیامرونن این اللہ بشکر اللہ غفور رحیم بخن که محروباند وین حد من المشکین استا جارکا دا سلوره مدلہ مستامینین که یو مشرک او کافر استا ملک تراغلے دے او په ویزا و پا سپورٹ راغے ویزا و پاسپورت و سره او قانوني طور راننه نه ود ناغه ته بسنه وای داغه د مال او د جان حفاظت په تاسو لازم ده سره جن نشته په پتی شرط چې د ملک د ملک د قانون خلاب نه کوي د ملک قانون لاس کې نه دي و انا حدو من المشکین کایو تان د مشرکانو نه استجارک امن وغوارستانه نه فاجرهم ان ولا ورکه حتا تردي کلام الله چې د اعلی کلام موري کافر دې په پاسپورت او ویزا راغې قانونی طور نو ګرځي پری د چې د الله د دین ووري قران ووري جمعه تون وزانونو ووري او دین وګوري کې دې شي متاثر شي سومابله هو به زید اماندا سرحد باندې بیاواړې چې خپل وخت پورشو نو به سرحد نواړوي که خو چېشته کار سی وسره کړ خو زه پر نو کېدنه سه بنو ځالی کذاب انه د دې وجه قومنده یوه قوم دلای علمونې شنو پويږي نو پرې د چلaddin ووري که فیکون للمشکین احدن دا, دا تهذیذات تی او د یو سو موانیو وسوسو جوابونه بار بار یو جهادو کې سره جنگ وک نو سو واخ دی دا غی لا جوابونه کوي یو وه همدا څنګه وسره جنگ وکړو زمو حاوی سره موحد حدا الله وی د مشرک سره یې موحد دی اې د موحدی خیال ن کوي توسوی ولي کوي جنگ وسره وکړي کیف یاکونو له مشرکین څنګه به پورا کول مشرکانو سره اخدون دوا دی ان الله دی الله پنيز ویني د رسول په د رسول بنیز جنگ دا مشرک سره دوا دی پورا کول نشت. لهنا <الزینا> البتا حال کسانه ح چې تا سره هدې نه د المله حرام مجد د حرام کې ف مستقاموڅ پورې چې دوی پهواده خمي لکوم تاسونو ف دقی ملم تاسومهته الله بشک الله حبل متقینو غغی داسې متطقییان چې بلووزین کويکیفا او سرنگ به پورو کوي دوادهنظر کوم که دوی غاي شي به تاوسونهلهله يرخ ر قو في کوم نګوري دا کافر مشرک په تاسو إلا نغبل ولایت ولا ذمه او نو لوزو ما حدیتا کافر مغلوب زکا. حدیتا انکار انکار دی زکا الله وی کو زوري در باندې برشو نو دې بخبل ولایت ګوري او نو دې معاهده ته ګوري بیا به سره جنگي يرزونكم بیا فهم خوشالايتا او بخبل خلو فتاب قلوب منکار کړه انکار کيده دي زونه بازار کې بعده مکافر مشکتا ته وي مرګره دې از رژه که ده سر دشمنی ده و اکسر و اکسر با دیگی فاسقون و فاسقان بیلو زدی اشتراب بی آیت اللہ دوی غرکری ده اللہ پا کامو ده اللہ بدین سمنن قریر ده معمولی دنیا فسود دو بنشوی انصبیلی ده اللہ ده لارنا این نو بشک دوی سا مکانو یاملون بدا ملکی لا یرقبو فی مومنن انتظار اولیاز نکی ده کافر مشرک تیمومن اند مؤمن بارکه الا ولا زم ما نخ په ولایتونه احد اولوسته و اورا کومل متدون د حد نتیری ودون کی پینتابه وقامو صلاه ترې بوستو بیتہ کو توبے وست مافتی کو توبے وست پابند شوه د مانځه واته زکات وریک زکات په اخوانو کوم فید دین رونم دی بدین کې بیا و اینو فصل الايات مونږ واضح کوه احکام خلقی قوم دا قومه بارے قوم عالمونه چی پویږي و انکه سوې مانو هم کچری دیمات کړه خپل لوزونه مې بادې احد خپل د پس دخپر وعده و حدنا و تانو فی دینکم او تانی لگو بدنامه لگو لستا سفدین نفقاتو لعیمت الکفر او اجنه دا سرداران دا کفر اندام بیشک دوی چی دی دا ایمان الام نشتره سا پورا کول د وعده دوی سر الالام دیده پاره انتهون چودی منیشی جنگ و سرکوه که دا دین خلاب علات <التو> فاطیرونه ولی وسراج جنگ نکوی قومنا قوم سرا نکسو ایمانوم چې وات مات کړی خپل لوزونه و هم او همیشه قص کړی دی به رسول په وسترود پیغمبر پیغمبر مکه نيست و هم بده وکمو دوی سره شروع کړی د جنگ اوله مرته اول ځل شورو د جنگ خو دوی ده دا تاسو سره ولی جنگ نکوی تاسو ښاونومای تاسو تیارېږئ فالله والله حق ډېر حقدار دی ان تاسو چې تاسو یې راګیا دنه ان کوتمؤمنین کوم مؤمنانی قاتلوهم جنگ کوي دیشره کافر سره جهاد کوي زکه چې او یازی باون الله سزا ورکړي الله دوی ته بیا دی هم اي بي اي دي کوم تاسو بلا سنو لا تاسو چې دی په جنگ کې دا د الله سزا د دوی لپاره تاسو بلاس ورکړي و يغزي مال له شرم اي و ين سر کوم امداد در سره کوي الیم د دې په مقابله کې و يش قوم المؤمنين او يخي خوشالي زنه د قوم مؤمنانو مؤمن شي کافر وژنې نږدې یخ شي ځګه اي کافر ولزړ خفګېږي ټولو مر جګي کړي اسلام او مسلمان دي تکلیف رسولي نو جهاد وکړي چې مسلمانانو زونه یخ شي ويذهب غيظ قلوبهم او لارشي وسه د ژوند کافر او کافر شته اوسه غوسه دی وی واجب نه چې د غوسه سړی شي یو تو ب الله او مې ربانيو کې علامه ايا شاه 50 64 واڑی ا چا کې زېون الله با کافر ته د ایمان توفیق ورکي والله ولانی من پوي د حکیمه نه حکمت وراره ا ما حسيب تمن پتر کو ترغيب ده قتال او جنگ تا صرف په ایمان نه خلاصيږي ایمان امر وړه نه الله با ګوري jihad سوکي اما حزیه تو مایا تاسو ګومان کوین ترکو چې تاسو په پری خوسته شوي بغیر جهاد بغیر jihad جنگل جنان تنشهت ولی ما یلم الا او لا دې ښکار کړی الله کسان جاودو من کوم چې jihad کوي پتا وسکه ولم يتخذو من دون الله اوا کسان الله لا دې ښکار کړی چې ننی سید الله نه سیوال ولا رسول یو در رسول د الله نه ولن مؤمنین انه سیوال د مؤمنان ولې جا پټه دوستانه الله ګوري یو ګوري jihad سوکای دې مالا ګوري چې د الله او د اعلی د رسول او د مؤمنو علاوه بل چا سره د دوستانه کوي کنه کافر سره راځي باز الله الله خبيرون خبردار دی به ما پاګسباني تعملونه چتاوسه یې کوي او ماکانل للموشکین یامروا مساجد الله دا د وېما وسوسه څنګه وسره جنگو کو دی خو جمعه دونه جوړي او اجیان لو بو ورکي فرکسکاګ ته کوي مدافو خیرات کوي جمعه دونه دي سر څنګه جنگ وکوي وې وجنو جواب جمعه چې د ایمان په بنیاډنی هغه او ته الله نه قبلې جوړې دې کڼ بیت الله مکیوالا جوړه خړې وا الله وي جوړې دې نه قبلو ایمان یې نشه عمل یې बर्बाद حاجیان له به وو ور کولیو ساتوان الله ای ول عمل لپاره ایمان شرطه ایمان وکې نشت مکان للمل للمشرکینا ندی پر کار مشرکان یعنی فائدہ ولا نور کوي ثوابی نشته ايام رو مساجد الله چه عبادت کی جمعتون الله سره د دې شاهدین الان بزين چه اقرار کوي پخبل ځان مانی بل کوه فکو پر پخبل د اقرار کوي توحید نمانی ولائکدا گسانہ بیتہ تا معلوم بربادی امورنہ فیناری ورکہ بہ ہم خالدون دوی ہمیشہ اینما یومر مساجد اللہ بے شک ابادے جمعہ دنا اللہ منا گس وکما نبی اللہ چھیمانی پالائی ور یوم الاخرہ پر از اخرت وقام مسلاۃ پابندی دمان ز گئی واتہ زکات ور گئی زکات ولم یخش الا اللہ ون یرید علانا سوا دبل چھ ف عسا قریبہ ولائکدا گسانہ یکونا من المہتدین چھ دیہ ہدایت یافتش اجعلتم سے قایہ تل ایا تاسو ګرځوي یعنی غنه څخه ایتل حاج وبور کول حاجیاں نو دا مکه والا با حاجیاں وو انې وې تقسیمول مکه کې وې حرم کې چشمه ودا زمزم خبار مینا و عرفات کې و بنوي البته تکلیفو نو دیبا مشکونو یو شبر شډه کوله ولته و پاجیانو سره وې دیکه ثواب دی اللہ وی دا سواب نشت تا عمل که خواقیده دی سینده عقیده ایمان سینده اینو عمل نقبلی اجال تمسی قایت الحاج آیا تاسو گرزوی اینی گننے او بور کولا حجیانو دا امارت المزیل حرام او با دی دا مزیل حرام کمن بشانداغا چامنا بالله چیمان روڑے پا اللہ والی امیل آخر او پر از دا آخرت وجاہ دا جہاد کی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار که دا مومن عمل ایا سونو نه برابرند الله د الله باندې الله ولا لا يهدل قوم ظالمين توفيق نور کې قوم ظالمانو وتا د نیک عمل او د هغه ثواب ظالم مشرک الذين امنوا بشاره تغشالا چې مجاهد دي الذين غسانمون شيمان وروډه واهجر هجرت کړو او جهاد کړو په سبيل الله په لار ده الله کې یا معالم بالاګړو معلوماتو پسې مو پکړولو د نفسونو ديلر اعظمه درجاتان ويا درجات ان الله د الله پنيز اورا ګذا ګزان مول فایزون دي دي کامیاب یو بشرو مزير اور کې دي تربه عمره د دي برحمت په محراباته د خپل تربنا ور رضوان در اعظم تیا وجنات جناتون بي دي له دي له پاراګيا بده کې بنائم مقيم نعمتونه هميشه خليلين تیا ويا رامه هميشه بي پدیکا هميشه ان الله بشکر الله ان واللا سراج نازم اجر د ډیر لوی يا يا د درم وه ام جواب <تصفيق> الله وی جنگ وسره کوي څنګه وسره جنگو کو دی سر سره زموږ رشتي دي خپل وليده جواب يا اي ال الذين من ایمانوا لا تتخذوا اباءكم مغانه او منی سه خپل پلاران و اخوانو کو خپل رونا اوليات دوستانه صحاب الكفره کدي غره کړي کفر علی ایمان په مقابله د ایمان کې کم ور پلار چیرې کافر دي نو هغه سره به دوستانه ني او ميه تاولم چاچې دوستانه وکړه دوی سره من کوم بتاو چې فولای کړه کسانو مزه ظالمون د شو پل کافر رور پلار سر و انبیار لیاز نکی و دوستانه دا اللہ دین مقابلہ که بانکی قل ورد پیغمبر امکان آباکم که چرتوی ساس و پلاران وابناوکم زامن ساس و اخوانوکم رون ساس و ازواجوکم ساس و خضی بیبیانه و عشیرتوکم ساس و طبر و خاندان و انبالو نغمال مالونه ایک طرف تمو آچه گتلی تاسو آغی لرا و تجارتونو تجارت تخشاونا چیاری گئے تاسو کسا دا حد آئی دا خرابوالی و مساکنو او اغا کورونا ترزاونا چیتاسو خوخوی دا ټول شئینا احب بیلیکم خوخ دیتا سمین اللہ دا اللہ نا و رسولی رسول دا اللہ نا و جہاد نا جہاد نا فی دا اللہ پلار کې د جهاد فی سبیل اللہ نن تداخ وختي نوځای فتربوس انتظار کاوه حتا تدبیریاتی الله جراتلو کی الله به امرې پخ په آزاد الله به ربانې عذاب راوي والله ولا لا يهدل قوم الفاسقين توفیق نور کې قوم فاسقان و تا لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرتن دوس ترغیب له جهاد بیا جهاد کاوه الله به فتح او نصرت درکې وګورا پسونه مواقعه وباندې الله دا صرفت او نصرت کړې نو جہاد کرے چلا دسربیا فتو و نصرت کی لقد یقینا نصركم الله وامداد کرے تو سر اللہ فی مواطن گسیرا تین فا غزین د جنگ دیر کے مواطن د جنگ زین غزوات و یوم حنین خاص کر پروز دا یا پجنګ د حنین کې اونین د فتح مکه نه بعد شو حواذینو بنو سقیق سره اجازه بد کوم خلچه تعجب کې چړې او تاسو ډر کثرت کوم تاسو ډیر واري فلم توغنيان کوم شیا فائدہ در نګر تاسو ډیر واریس وازا قطر کوم ارضه تنگ شو پتا تاسو زما کبه ما رحبت سره د فراخواري سموالله تم بیاو ګرځید مدیرین نشا کوم کی د مکه د فتح نه بعد خوښه خو صاحف طرف تا حوازن او بنو سقيف او وی وی مون غړا نیګلو د پیغمبر تا همد مکی په شکسر مون شکسن تسلیمو مون بجنګیو فوج موجه تیار نبی له سلام د پته رايي نبی له سلام ورپسې لا نو ډېر ګڼ تعداد کې صحابه زکر سره غړو د مدینې نه او سمه ککې چې مسلمانان چې امر سره شو سابو چې کته چې مو ډېر زیاتيو نواز زړکه لگ داسي لوي خبر رااله چې موږ لګو الله فطیر اګړی دال خډيري او فته بمو الله تعالی خبره خواښه نو په میدان جنگ شکست عارضی وشو کافر او عمله وکړه دا غاملې طاقت مسلمانانو او نړی له لیش تصنوشو مسلمانانو نبی আলাইه السلام میدان کې आवाज پاتې شو او چن صحابه وسرو هغه ته شارکې سو منظر اللہ بیارو لگا اللہ سکینا ته قبل تسریت مینان الرسولی پر رسول قبل والمومین بومینان وانظر جنودن راوی لگل راخ کر لم تروا چتا سنی لی دلی فارشتیر आले عذاب الذین کفروا سزا ورگل کافر ہوتا وی وجل و زالک جزاء دا سزا دا کافرانو الله بیا فتح ورک سمیتو اللہ, اللہ وبعلامه رحمانی وګړه من بعد زالک الدین بعد علامه یشا چلره چوغسل والله الله غفور رحیم بهونکو مه ربان دی یا ای الذین امنو دا سلورم حمد دا جواب سلورم داو څنګه وسره جنگو کو دیغه بیت الله ترازی حجونو عمرې کوي الله وی دا حج عمرې قبولینه او ویندا با راروان کال بیت الله باندې مشرک بندی یا ایو الذین امنوا ایمان وارو ان مملو شکونا نجسون مشرکان دی فلیت فلا یقربوا المذیل حرام ندینی ذکی المذیل حرام دبا ده ام پس زدی کال نحا چدار نه هم هجره اعلان شو نبی علیہ السلام حج لنو تر او بکر صدیق خلیګلو ابو هرره زیلان هو اعلانونو کې پمنه کې اعلانونو شو چاینده بار علاوه حجو باد عام مشرک ولا یطوف ولا یطوف بالبیت عریان دیلان نوش اینده بیت الله باندې په بربند توافنی نی دغه فتح مکینه باد ځکه مکه د مسلمانانو لاس کې رااله دویمدا مشرک بر روان کله حج لن راځي مشرک په حج بن ځکه روان کله نبی علی السلام حج لراته مهمو شرکتینه بندره وای نه خیرته موکه یاریګه عیلتن دا جزینہ د فقر ننو فزو بزری اغنی کوم اللهو چغنیان بکې الله تعالی سره من فزید خپل فضل انشا کو خوشی ان الله بشکل العلیم و پیدو حکیم و حکمت والا قاتل اللذین لا یؤمنون بالله دوی میسا پدې کې بیان د اهلی کتابو دیسرم جهاد وک د دې جهاد و چی وی د دې کدا پلي دی قادیل لذینا جنگو کې اقسانو سره لا یمنو بالله شیمانی نشه په الله والا به یوم الاخره نه پر آخرت یعنی مشرکان الله باندې مانی خدای هودشتا خو توحید نه آخرت اخرت نشتا ف اخرت داسې من لغړی سنگه چی مؤمنانی مانی ز مؤمنانو غو آخرت اخرت نه مانی زکو وی په اخرته مې مان نشه ولا یحرمون نه حرام غنی ماس حرام الله او چې حرام کړی دی الله او رسول او رسول الله بیان کړی دا لا حرامه د حرام, حرام نه بل ولا دینونه دین الحق او قانون نه جوړي قانون ریشتی نه دا لا غ ریشتی قانون د شریعت هغه د ژوند قانون نه جوړي دا سوق دی او یمن الذین دا دا خلکو نه دیوتل کتابه جوړګړی شوی د کتابه نو دی سره بجان کاوه حدد تریوره او تل جزیاته چې ورکی ټیکس ایا دین په لاس و هم ساغیرون او دی یا په ټیکس ورکی یا اسلام و اسلام تراجي او خنی وقالت اليهود بل دو دیشر کئ وقالت اليهود يهود وئ عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام د الله السلام دا اللہ نائب دے وقالت النصارى عیسایان وئ المسيح ابن الله عیسا علیہ السلام د الله زوی او نائب دے وای ذلک قولم د د دی خبری دی بیا پائم صرف په خلو به دلیلہ ی زاہئون دی او شان قول اللذین بلا خبره پا وینا دا کسانو پوری کفرو چکا پیرو من قبل پا خوا پا خوانو مشران ام داوید بی مسوحی قاتل اماللہ اللہ دی تباکی حننا یوفکون کم طرب تولولیشی دا توحید نا توحید ناوڑی بلا وجه پیرو مولی پا خودی توبنی ولی دی نجیحاد و سرکوی ته ونیوللي د عبار خپل مولان وروبانو خپل پیران اررببان په خدا تو مندون الله دله نهوا مسی مسی به نمیم مسیب نه یاار مریم م خدای کړی دی ما میرو حالان کېدي حکم نو شو اللهله ابدو چې بعد کلاوه د د الله ک او لا اله الاو چې نشته د اج ترامم شکلکوشا سوا دغه سبان پاک دی الله ما دغه سنه یکونه چې د الله سر شیک کوي بله وجه یريددونونهدي رادلله د نورله چې مړ کې دله نور دله دی دل دل بی معرفه خدا صرف پخلو پخلو سمانه بيدليلږي ايه كاميابيږي معنا اسي د اسلاماغه شما پخپل بکو مړکول وغړي خوایا الله او انکار کړي د الله الا يتم نورو چې پرکې بخل دین اورا نه ولو کړی هلكافرون اگر کې بدګني کافر کافر کده دین ختمولو کوشش کړي الله وي ناکام وي والذي الله غزا ترسل رسوله شيرا له ګله پیغمبر به خدا پہ ہدایت قران ودین الحق او پا قانون رشتین لیوزرودی دا پارا چه غالیب چ غالب کیدا علادین کولے پ دینونو ټولو وره او کاریاں مشکون اگر کیبد غنی مشرکان ود اللہ دین بارو وخت کې بولبالی او ود اللہ دین م پټولو غالب کول غاړي ود هغه دا بارہ جهاد کول غاړي یا یو الذین امنو ده یہودو د مولیا نو بدیوې پیرو مولیا په خدای توبنی وله پیر مولا به تدا تورات مقابله کې چسوی بز دی منل ای و پیر سی بیلی نو مؤمنانو خیال کاوه تاسو د خپل پیر مولانا خدای جوړنه کې یا ایوالذینا من ایمان وادو انګه سیرمن راهبار بشګه ډیر د مولیاں نو رحمانو د پیرانو نه یا کډونا اموال الناس خری مالونا با خلق بهل بادره ببادلا ویسدونا من کې خلک ان سبیل الله د سمیلارینا قران نه نو تاسو کدا سی پیران مولیان پیدا نشي دا پیر مولا م مانه او د دې یو نه خو مالم دولت سره ډیر امينه نه نو حرام را غونډي او جمع کوي او الزینا کسانه یو نسونه زاهبا چې جمع کوي سره والفیزتو سپین ولا ينفقونا خرج کوي نه فی سبیل الله ده الله پلار کې حق او زکات نه ور کوي فبشرهم زیر ورته ورګ به عذابین الدین بازاو عذاب دان نا عذاب بسی چې مل و سرشتو لګي نه و یوم یحما دا ورځه قیامت با یحما علیها گرمولي شي داسره سپین مال دولت علیها علیها دا کُنوز و غیره فینار جہنم پاور د جهنم کې به ګرمولش فتقوا به ها دا غلې بشي بده سرجباوم د دې تندی و جنوم او د دې اڑخونه و ظهور ما شاګانی پدی داغونه ورکي او تبوی هاذا دا ما غل کناستوم چتاوسو خزانه ګړولین وځی کوم دا خپل قانونو دا پار او خرج کولم نه فظوقو سکه ما غسه کندم تجنیزون جتا سو جما کول ان عده تشور ان الله اسنا 10 شهرن په یوه رسمه باطل باندې رد کای د مشرکین موندالیک ته ابو د ایبراهيم عليه السلام د دیننا اشور الحرم د عزت میاشتر اروانی وي د يهودو په دین کې میودم کې واله خو دې پاره کې مخکی والی رستواله شروع کړو <تصفيق> نو داري الله رت کئ ان ایدته شوره بشک کشمیر د میاش ان الله اذا الله بنیز اسنا 10 شهرن تولس میاشې کتاب الله اذا پا علم کئ او مخلق السماوات والارض نا غیر روزنه چې الله اسمانونه زمګه پیدا کړی مین هارباتون حرم سلور پدې کې د عزت دي ذالک الدین القیم ود دین دې مضبوط فلا تزلمو په انان وبزكون نو زیاته ما کاوی کې پزان باندې یعنی جنگ پکې مکه وې وقاتل موشکین کافه جنگ کافيرو سره ټول کمایو قاتلونکم کافه دغه څنګه چیر سره دی ټول مطلب کافر ک کتابیری ک غیر کتابیری جنگ وسره کاوه یاوی سره په ټولو میاشتو کې جنگای نو کوي سر کوم کوشش دفاع به تور باو لموبویشین الله به یقینا علما متقین سره متقینان و دي بیسه چل کړو بی نسی پیدا کړو و نصیه جوړ کړو په ریشور الحرم کې مخه والی د سټو والی به کو مثلا دره جمیعش بوه نو خدا شورل حرم نوا دیکه به یو قبیله لا گیا او په جنگ بل سره په یوه شوادا قبیله چې زما خو په ګونډه سپاراله او ځه په زور اوریم نو سک او جنگ بندوم نو نبيابا دا چې ګونډه باندې سپوري کینه نو با سیلان به وکړو الکه زموږ رجب بر روان کال دره جپ پځه شعبان کې یعنی درا جب تعظیم مموں شابان شعبان کې کو اندازې به بل میاشتو و دا مخکی واری رستووالي به کو الله دا غیزه کړی انم النسیو بشکا مخکی واری رستووالي زیادت دا خو زیادت د کفری په کوپر کې یذلو بالذینا خطا کیږي په دې سره غسان غبرو چې کافر دي یو حلونو دوی دا حلال غنی یو من یو کال و یحرمونو حرام غنی به امن بل یو کال ځان له حرامه کې دا رجب دی بل کال حلال کې دبلی گئی ویلی واتیو دیله پاره چې پورا کې عیدت ما شمیرغا حرام الله چې الله حرام کړی دی صرف شمیرې پورا کوي نور میا شو دنو ګوري فېحلو حلال ای ما چې الله حرام کړی دی رجب ځان له حلال کې او شعبان دی واړی زین اللهم خیرشه دیله پاره سو مالې په دامه لري الله ولا الله له يهدل الكافرین توفیق نورګی کوم قوم کافرانو تا یا ایو الذین منو سروز د منافقانو د منافقانو بیان وګد بیان تقریبا <تصفيق> دا آویا و نازیاد قباحتون او داغی پلیت بیانه او خاص کر واقع دا سه و پس منظر داده دا دا چه جهاد و دا طبوک پا جهادونو که کې دا, دا نبی علیه السلام غزوا او خیری او دا مضبوط جهاد نه همه حجره که شعه و دروم روم دا انګريز خلاف دا هرق خلاف د مسلمانانو تعداد د لخ کر 30000 یا 40 او روایت کې 70000 امر اغله تبوک <تصفح> شام تربطه د مدینې نه 300 کیلومتر لري التا شام باندې روم خپل فوجونه غرزولي او اراده دا و چې په مدینه املوږي نبی علی السلام ته چې پتاولایږي دا صحابه ته وي صبر رازيدل درازې چې موږ ورپسې وروش نو روان شي وي خډېر صح جهادو یو خد غځمانې سپر پاور سره روم سره دویم دا و چې ګرمي وا اړ په شقال دریم دا سفر امډي روبوته دی رو یوې میاشتې په ادر سفرې به یاد او خد دا سره وي او بل داوا چې دلته مدینه کې کجوري پخې شوي نو دا مدینه دخلکو ټول کاله مدنی دغه کجوري نو کجورو دای زاریدل جهاد پاده کیدو او کو جهاد لزینو کجوري خرابي نو بس قربانیو کړه کجوري مجوري پرې روان شوې دي منافقانو سستی کړه بانی لټولي دي منافقان جهاد نه دي تدې مداغه وچې نه الله زجونا بنا بیانای او خباسته نه بیانای خو چون کې وخت موږ زرنيشتو نو زبې موږ دغه څه پمنډویم یا ایو اللذین امن ایمان والو ایمانوالاو نمرات منافقان دی نیا غکسانو آمنو چی سر با خلیم دا ایمان دعوی کرده دا مالا کنسیدی تا سلر ازاقیل لکن کل چرتوی لشین فیرو زی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار که جی حال لزه تبوک دا نیا ساقل تو میلالارزو تا سدرانش از مکیتا سوستی کبی جی حال لنزه دا سوستی یو نخدا منافقت شروع کی که دا سوستینا ارزیتم الحیاۃ الدنیا آیت اوس هوشالیه په جنده دنیا من الاخرته بمقابله د اخرت کې فما متاول <متحدث> حیاۃ الدنیا دنده फायदा د جنده دنیا په الاخرته بمقابله د اخرت کې قلیل مگر ډیر معمولی الا تنفرو کلان اره جهاد دی او عذب کو عذابنا لیما عذاب د لرکی عذاب درناک و یسد القومن رب ولیکوم غیر کومسا سنا غیر لا تزرو شیا ایبن نقصان نشی رسول الله دین ته اس والله لا کل شین قدیر باج قادر ده او پتا سود الله د دین نصرت نه غوي اله کو نصرتم د الله د دینونو کو او د الله د پیغمبر فقدي یقینن نصر الله امداد کړه والله د پیغمبر سره از خرجو اللذین کفروا کله چیست یو د لره کافرو ثانی حسن دوم د دوا از ما فی الغار کله چی د دوا الغار کې کله چی هجرت کید او بکر صدیق او نبی صلی الله علیه وسلم غیادی از یقولو کله چی پیغمبر ویله صاحب خپل مرګ لري دا نبی څوک ابو بکر صدیق او توبه کافر ورو رسیدل غار خلیله کسرې راټیټ کومغو ویني نبی عليه السلام متوي لا تازن خپګې غما ان الله بهشکه الله ما انصرره فان الله والله رولګله سکینه ته خپل تسری او اطمینان عليه ابو بکر صدیق و یده وو تهاون یو محمد رسول الله سلام سره بی جرودین پلخ کر لم تر وا چې تاسو نیلي د فرشته راړي او او یاغه جولارغه دغار مخته جاله وا جولا مرغې رااله پرنده واجاله کلمه الذین او غرز الله خبره د اغسانو کفرو چې کافرو سفلا ختا وکریمت الله خبره الله هی الوعاغه او چتا کافر ناکام شو مؤمنان کامیاب نبی علیہ السلام الله والازیزون ذو ر او حکیمن حکمت والا دې اینفیرو خفابه ما سے قال بیا ترغیب دیجیات زے جہاد لا خفافن سبق وسقال اندرانا سبق دمانه قزوانانی او سقال او کوډاګانی خفافن اصله وسرکه ما ده وسقالونو کډېره غریبیه کمال داري وجايدو جہاد گوي به مالکم په مالونو نه فسکم په نفسونو فيه سبيل الله الا الله پلار کی زار کی خیرلکم دادل بهتره دین کندم تعلمون کو پويګه لو کان عرزن قریبان بيد منافقان او حال کچرتوی سامان غنیمت غریبن آسان او نیزه او سفرن قاصدان او سفرم درمیا نه وی نو لتابو کدا منافقان ست تابعداری کئ دوی مګم د سرزو مفادی بګي خو لکن لیکن لکن سخشه وی دلائم بدی با باندې عاشقہ سفر کول بدین کې و چې کړه خبر ادا زیچن سفر لره دا. او جهاد دے پویږي چې سختی ده بی یا دوینه زي ساي علي فون الله ساي علي فون ابي الله سرچه قسمه ورته وخري لو طاقت مينه له خرج ما کوم مو ممد سره جهاد لا تليو درو وي بیا يو له كونان وزم الله ايزان پترو هلاكي والله ولا يعلم بوينم بشك دي لا کازيون خما خطر او جن دي اف الله وانکا نبي عليه السلام ته الله وي الله دي مافيو کی تا تا نو سر گناه نه واکړي مطلب دا دا سي محاوره دا اف الله الله دي تا سره خوكي سنگر حمدیل پیغمبری ایده تا دروغ قسم اخری و تا و تا بس مزه چستا سو زرده لیم آزین تلا هم ولی ولی اجازه ورکه تا لراشی چیزمون گزرده جهاز دنوز تا و تا خضانو دانه زرخو لی اجازه مورکوا حتی ترده بریت تبینه لکن لزینا چخکارشی تا تاغ قسم سده قوچی وا و تا عالم القاذبین او پی جن دروغ جن نا پا جحادو کی و یستاذن الّذین اجازه دغه اړیا کسان یمنو بالله ولهم الاخر شیمان په الاخرته یجاهدو چې جهادو کې په مالونو او نفسونو ها صحیح <تصفح> مؤمنان چې عذر دې اجازه و غړي خیر الله والا علیمون بالمتقین بالمتقیان او اجازه بلاعوذر نه گواری وی نمای اصازنو گل لزینا اجازتانا بلاعوذر گواری اگر کسان لاوی منوی چی مانی نشتا باللائی ولی هم الاخر پا اللہ و پا خیرت ورتابت خلوبم شک کی دی زون نه فاوندی فیره بیم پا قبل شک لا لا شک کون کی دی شک نو دی ری بیوی نجیز اراده و جهاد دت لو خوب اسپاتی شونو اللہ وی دروگ وی اراد چیزی نواسی و ارادہ میرا ارادہ خود ہی تھا وئی چھ سامان اسباب برابر کی او بیاس پدیلار کے سہادے سبی خشوع پا دی شی دغی تے ارادہ وئی ولا وراد الخروج گژرے دی ارادہ وے دا وتلو لا عدلو تیارے میکلو دی دا بارو دتن تیارے ولیکن کرے اللہ ولیکن اللہ بد گن لے ان باسو ددی پور تے لوتل جہاد تفسبتاں بس لیکن ول وقیل ورتو وی نشو خودو کینے مال قاعدین ناس سرا تا سمجھے چرتا خودو سرا کینے لو خرجو فیکم خدا چوی ندی تیری دا منافقان جنگ لا ولی کتلوی نو نخصان بیدل در کرو لو خرجو فیکم کتلوی تاو سران و مازادو کم زیاد کروی دلنوی اللہ خبارا مگر فساد ولو زو خلالکم مند بی وخلوی ستاس و منسکی پچو غلی یوبل شغلې وکول خپلو کې به جوړې وي او یمونا کوم الفتنہ لټورې وای تاسو تل تاسو له دوی فتنه وفیکم سماعون او سم بازه پتہ اوسږي سماعون الوم جاسوسان دي د مشرانو د مشرکانو سبا کې چې راغلی راغلي خدا به تور جاسوسي راغلي والله ولا لي من پوي د ظالمین بظالمان لقد ابتول فتنه تا یقینا د لټورې او فتنه من قبل دینه مکه او خود کې اوخت کمه د کافرو سره مرګارتیا راز باس کړو وقلبو لك الامر وقلبو لك الامر معنی بدري معنی کوي خو یو تخیل کوي وقلبو لك مور او ګډوټ کړی دي تاسو د پارا کارونه تاسو باندې مه شک هارونه ګډوټ کړی دي منافقانو حتی تر دې پورې رجال حق چراغ حق و ظاهر امر الله او غالب شوه د الله دین وهونکاري هونو دی په غنونکيو تورو زه بوري وي دي منافقانو دا چلونه کول وامنهم بعضي منافقان بګيدا شي ويمنو بعضي بډي کې مانا غدي ويقولو چې وای ای زللی مال اجازه کولا تفتيني ګن کې مې ما چا وا منافقو تبوکت چتل راغ نبی عليه السلام ته اذا الله پیغمبر وجد بن قيس نمو هدا الله پیغمبرا زلګداسي کمزوره وونتيم او جهاد نه شمتلې <خم> شام تا <خم> د اومیانو خلاب جنگ نشم کوری زکر در اومیانو خضر دیر خکلی خکول خکلی سری سپینی دی ما بلیدلی چر تا زینا رانو نش نبزا خدا چیز جنگ للاڑنش دی باناوا اللاوي دروغ وی بېمانه بدیزان خلاصې علا خوا دار فیتنتی پګن کې خوسقاتو مخې نه دی پروت دي وې نجانو جانو بهشګه جانم له موهیدتون ګيرا چون کې بل کافرين بداسې کافرانو ان تو سب کا حسناتون کورسی تاسو تاسو خوشالي فتح تاسو هم خفکی دی منافقان و منافقان به دی و این دو سیوکا کجرتو رسی که مصیبتون سه مصیبت, مصیبت شکست یا قولو دی وی قد خزنا یقینن مو خو عمل کرد و امرانا پخ پل رای من قبل و مخینا مو خوه کانا چه جنگ لبنوزو خدا چلا نرد و یا تولاو دی ووڑی لارشی و اون فریون خوشی علی خدا چه جنگ لنیوشی تلی جواب دا پده ندا چه سوک جنگ لارل قل ورتوه لن یوسیبه نا هرگز نا رسیمونگ دا اللہ ما کتب الله و لنا مگر اگر چه اللہ لرسیلی کلی دی دا خود تقدیر خبري و مولانا دا اللہ مددگار دی و حال اللہ فلیتا وکلی المومنون قل خل تربسونه بینا تا سو انتظار نکوی منافقانو دمون ببارک اللہ احدال حسنین مگر یود آگر دو خوشالو زمون خویا فتح او دیا شهادت نکو لا ول فتمكم اللهم زمكم 200 او کومروش نومم شي داني او نه ته رب انتظار کو بتاه زباني او سي بكم الله شوبر سي الله تعالی سبي اعظم نزا مين دي د خپل طرف نو بيدينه يا زمون د لاسه فتر رب سوي انتظار کوين نما کوم تربيسون موږ هم تاسو سره انتظار کو قران فيه قوتاو نو کرها منافقان اوته وایه مالونم مخارج کوي الله یې نه قبلي خلورتوایه انفقو خرج کوي ته ون او کرهنو کو بزور خلایو دقبله مين کومار یې نه قبلي یې تاسو نه سنا انکو میشه کته چې کومتم یي قومان فاسقین کوم فاسقان و ما مناهم او ندی منکڑی بیلرا ہن توبالا مینوں چ قبول کړي شہیدین د دې معلومه ګول ال خرچې الا د دې وجینا چا نو کفرو بالله کفر کړي په الله او برسول په رسول الله ولا یتونا صلاتن راضی مانزت الا وهن کو صلا مگر رسوس پوسی ولا ينفقون نہ خرچ کې الا وهن کارون مگر بدغنی پزړکې منافق په اخلاص خرچ کینې ایمانی نشې ذکر الله لنا قبلي فلا توجب كامالهم نوたり دوکنه کی خفدینه کی تاجب کی وانه چي د دې مالونو او نه اولاد مال <سؤال> اولاد دي وسري کنه هیڅ फायदा نه ور کوي انما يريد الله بشك الله اراده لري وځي بون شي دي له سزا ور کوي بها په دې مال اولاد په حیات دی دنیا بجن دنیا کې وا تاس وزون او به روحونه وهونکو افرون بدا زیال کې چې کافر وي او یحلفون بالله قسم نخریب با الله باندې نوم چې به شګه منافقان لم کوم تاسو ری مو ساسو مار کوي الله دې درو وي ما مون دې لمن کوم فسوس نه ولکه نوم لیکون دي قوم نه قوم د یفرقونه یریږي نه د یری ځان د مسلمان وي لو یجدونا بيته وي د بنا زنه ملوي کدا تښت ته د بنا زنه وته ملوشونه تښتې لو وی یوجو نا گجر دیو مامي ملجا او مغاراتن یا غار او مدخلن یا سورنگ لو لو ویله منډي بو یغه توم یجمعونو دی با نو لو لو ویله لاړ وشيغه توم یجمعونو دی منډه وخون کی وامن او مایل زمکا او بازی په منافقانو کیا غري چې الزام لګي پتا بانے فی په صدقات په تقسیم د صدقو کې نبی الله اسلام غنیمت تقسیمو منافقانو وی وګورم لیا پکې رانه که پیغام بردا تقسیم عادلانه نه کړی ندازي ظالمان چې پیغمبر عادل نه کیسوب کوي فین او بیا سل خبره داوا فین او دو کو ورګډی شو ورته مینا دینه رجو خوشالی ولهم یو تو کو ورنګډی شي مینا دینه ایزام يسختون دغه ټیم کې دی غوسه اصل خبره دا دا 6.19 دی خپره وګوره مالې پکې سره نه کړه بس دغه غلط تقسیم وکیدزان غم کوي بے بے والا ومن کوم چې ری دی رز خو شاله شوي ما پاو سبانه اتمام الله او چې ورکړي دی والا الله او رسوله رسول, رسول الله وقالو ویلې حسن الله کفي له لم تا مونږه پارا سيوتين الله زر رجي الله براله بياراک من فزيد خپل فضلنا او رسوله رسول الله بيرا له تقسيم کې ان الا ان بشکه مونږه اله الله الا رغبت كون کې لم الله ده مونږه ډېر زل مال غنیمت راکړي ده زالبنور مستحق واغلي ورک آئنده به مال راشي وي وموله راکي پکارداسي وا مؤمن داغه سوچ کای منافق وینه داسه چلو انما آن صدقات للفقراء صدقات د چای صدقات به بچا تقسیمي غداغه مسارف انما بشک فرضی صدقات بهشګه فرضي صدقات للفقراء فقیران الذی والمساکین مسکینان لا ولا ملین علیها او غمل کون کوتا پدی باندي سوچي دا حکومت ترمنه په صدقات وباندي مقرره دی کنه دا وی تنخا دی ورکلې کیدېش والمعالفۃ قلوبهم او خلقلا چمایل شي زونه زونه مای نبی مسلمانان دي ماګر چې غریب نه ده خو سوالاور کا پرېدا چې زړې مطمئن شي په اسلام او فیر رقاب و فازادول د سټونو کې مکاتب لور کا چې ځا نه زيد والغارمین او قرضدارو لو فی سبیل الله د الله پلار لار کې چی طالب العلم او مجاهد وابن السبيل او ام مسافر لا چې غریب ده سو سر نشي من د الله دا فریضه الله ترپنه الله په حکمت بالا ده ومنهم الذين يعزون النبي <تصفح> بلکه سم من منافقان پیغمبر ته تکلیف راسی پیغمبر پرسه پروپاګاندا کوي پیغمبر سپکوي و من همو لذینا وازی په منافقانو کې هغه دی وزون النبیہ چې تکلیف راسی پیغمبر ته یو کولونه وی و او زون دا پیغمبر وغوړه نو صلی الله اوزون او زون سمانه او دارخ اره خبره وری خو بچی سوګو د سو وینو دی اورینو اصل دا داسه واه چې منافقانو به کرکوټونه اوکل سغل غوشان به اوخلل ناغه وبسوابه اور د نبی رسول الله ته بلان کې منافق خداسي وي مدي مړه دا پیغمبرم دارچا خبري اوري مونږه سر خبرو کوو وځله اوري چې دوی داسې و داسې قل وردوی پیغمبر اوزون خیر اللہ کم او ریدون که دار خبر دا بہتر دستاسو دا پارا یومینو باللہ ایمان پالا دے و یومینو للمومنین او یقین کئی پا خبر دا مومنانو و رحمتونا دا پیغمبر رحمت دے لیللزین آمنو منکم مومنانو لر پتاسو که واللزین آگسانی وزون رسول اللہ چھ تکلیف رسک پیغمبر دا اللہ تلو مذاو نری مذاب در ناکتے والا یحلیفو نباللہ قسمونو خریتاوستا یو ریفونه بالله لکوم قسمونه خی تا سلی یوررزوکم چې تاسو خوشال کې خو الله رسول والله الله رسول هکو ډیر لایق د وررزو چې دوی او خوشحالهې انکانو ممنین کو معمنانی په کار ده چې دزرن الله رسول خوشاله ک نو تاس حې پې خوشحاله عله میله معولی دوه پوه ک چنووو شان د معحد الله رسول اوسوک چې خلاب الله الله رسو کې فینلونا جاننم د اور د جاننم د خاالدن کیا میشوي په کذ خی ظیم دا رسی د ډیره له. یاسر المنافقون یا دیګي منافقان انتو نزلالم چې نازل شي په دی باندې صورت یو صورت تنبئوم چې خبر ورکړی شي د دې ته به ماتې قلوبم په منافقت شي زونه کړي د قران د نزول نه به یریدل چې قران نازل شي خیال کاوی لکه چېرته زمو ذکر پکې نه زمو منافقت ښکار نه شي قل <سؤال> ورته استازو کوي خند او کې الله رسول په سي ټکړه شي ټکړه ړې غلط کارو کوي لکه کاوا کاوا کاوا قل ایستازیو برتوای خنداګان کوي کوي ان الله بشكرا الله مخرجون کاركون کې دماغ منافقت لرتہ ضروري چتاوسته یریګه دغې د اظهارنه ول انسان تهم غډه وډي ویری چې توا ته لکه دا خبره دی ولې کړه ونه صاحب ما خو غپ لگاو دا به زکه رستو عمرای شي او دغې د اشاره کې عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق تر او جهاد لا بوک تا زکه د سردارو نو د کولی شوکولې دلાડ او د حرامي د منافقت د پاره تری شي زدي کې بس چالو کم شیطان و غټکن تلو نو چې واپس راځل نو په یو موقع باندې سمو مهاجر سوابینا صدا انصاری سوابی سره خبره وش تلخ کلامي وش د ویو ګوره کنا دمو مس کړل دا ماجر مونږ مسکل کړل دارال مولا زین او ملک ورک او دادل توسمت مونږ ته خبرې کړي خدا دا چې مدینه ته شو نَلَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَ الْعَزَلُ دا زلیل با دا دی مدینه نوباز محاجر تا زلیل وی دا خبری اسوحبی با رئی دا <تصفح> نبی علیہ السلام لرا غیر دا اللہ پرغمبر دیر با ایمان خدا خبر راو اوی خواه نبی علیہ السلام راو اس ارکس سده وی سیب دارچا خبری تا وگی دی دا خماش کشر لک دی جذباتی لک دی مونگ ته گپ ن نو نبیələ سره ما اوس صحابیتوم مې الکداس خبرې مکه آیاتونه را لګ صحابیو زړه خرپوم چې ګوردا خو ما په خپل غوږو ری دي د سړی خبره بدل کړه دا رو غریشتیا ډېر چاله کوخلینم ډېر نرمه پوس پوس وکره خبره وې زره هکړه چل ورده وې د آیاتون نازل شو نبیələ سره صحابي وې ز خوشاله شو چې خود زما خبره صحیح منطقه و ولې انسان تهونکو تپوسو کېته نو یقولون ان دی وای انما كنا ناخذون الابا موه مشغولتیا کول او لوب مکولې گپ شپم لگاو یری جی وګت سفر دے نو پس خو هم دا سفر لنډاو کنن او گپم لگاو نا جواب کئ خان او دا گپ د پارا الله دا الله رسوله اپوري خل گپ لگای خل اب بالله آیا پالا وای دی دلا یاتون پوری و رسوله و رسول الله پوری کوم تم تاسو خندا کوي گپې لدا دی لا تا تزرو وځونو نومه بیان وی کټ کفرتون کافیر شوی عبادت ایمان کوم په زې ایمان نه ان فان توای سوال پیدا کی چې کافیر شوی الله ولا سزا نه ولې نو دا سې دا سنا ورکم خو سې اخرت ته پرېدم ان فان توای فتن کچرت منګه معفيو کې وړلې ته موږ استانه فل حله سزا ورک نو نو عذب سزا ورکو ضرور تاې فتن وړلې په دنیا کې بیا نو د دې وجې کوو چې دا مجرماندی المنافقون و سړي سڑی و المنافقات <ملافقات> و منافقان خزباز امیں باز باز ادا باز اونا دی بلو کی او چھال چلائی کار <خخ> اسے دے دیم تبلیغ کئی دیم تبلیغ یا اندی تبلیغ الٹا دے گورا تبلیغ ایچی بڑا دے یا مرونا دیو بل خلقو تا حکم کئی پل منکر ای پا منکر و یا نحونا من منی خلقان المعروف ادا معروف نا تبلیغ الٹا دے دے ګېژړې ویځه تبلیغ کوم نو تبلیغ یو د وقسمه نه کم کئ الټه ګسې دغه منافقان الټه تبلیغ خلک توی سنت نه قران نه منې کئ او یغ بی زونای او دوی باندې خپل لا سنت د خیر نه او نص الله یې کړی دی الله فنسیهم الله یې دوی دی د خپل رحمت نه نه المنافقین منافقان او الفاسقون د فاسقان دی وعد الله المنافقين وعد الله المنافقون سلوخذ سر والكفار كافروا سر و اور خالیدی خلدين في همشه وي پدیک یا حزبم دا ولا کافی دا ولعنم الله الله بلعنت کړي دي دا پارا زاد د مقیمه همشه کل الذين بشاند کسانو من قبل شهدين مخ کی وکانو او غويو اشد منكم استص و نزياد قوتن قوت کے باکرام والو زیات و مال کے اولاد و ولادت کے فستمتاو ای فائدہ غس و بخلاقم بقبل عیسا دنیا کے مزے کړي و فستمتاو تمتاصم فائدہ والے بخلاقکم بقبل عیسا مزے اوکه کما سمذالذین لک سنگه شفايده غا سوا گسان ومن قبلکم جساسونا مخیو بخلاقم بخولی سو مطلب مزیوکه اخر بغورو واخستم کلذین خازو او ننوتیه مشغول شوی تاسوم په باطلو کل کلذی پشاندا خازو چې سنگه غوی مشغول شوی ولای کدا گسانه به تتامالوم बर्बादوی مالونه فی دنیا دنیا کې ول اخر اخرت کې ولای کدا گسانو مل خاسرون داتوانیم علم یاتیم نہ به الذین د دنیا د عذاب آینه راغلی دی تا خبر دا کسانو من قبل شه دین مخ کی قوم دن و علیہ السلام آدین سمودین قوم د ابراهیم علیہ السلام حساب مد رمضان والا والمتفقات او غکلی اڑولشی حتا تم رسول مل بینات راغلی دی ته دی انبیا په دلائل او فما کان الله انه الا یظلمون چب دی ظلم کی ولیکن کان وان فصوم یظلمون ولیکن بخبل زانی ظلم کا ان مومنانو ګور صحیح تبلیغ کوونک او دین چلےونک ول مومنان مومنان او خزی بعض اولیاء بعض بازی باز دوستان د بعضی امرونا مرګای بالمعروف توید او سنتو کہ و یا نہ ہونا من کہ خرک المنکر اشرب تتو ناروان پابندی کی ضمان زور کی زکات تابیداری دا اللہ دے رسول کی دا کسان رحم وہ کہ اللہ پدی با نے اللہ زور اور با حکمت دے وعدہ دا اللہ دا مومنانو سڑو خود سرت جنتوں چ روان بئی لانے دا غینہ نہرونا ہمیشہ وی پدی کہ خون و بپ جنتوں دامش گرے رضامندیام دا اللہ دا طرف نہ لوی دا او دا کامیابی بڈی یا یو الی نجایا یا یول نبیو جادل کفار و نافخین ترغیب دے جہاد تا منافقان و سر وم جیاد کوه خود دا یهود و کافر و سر دا توری جنگو او منافق سر با دا خلی و د جبی جنگی یا یوان نبی پیغمبر جیاد کوه کافر و منافقان و سر وغل و سختی کوه دوی سر زی جهنم ده و دیر بز زی ده ورت لو ده یهلیفونا بالله دا منافقان قسمونا خوری ما قالو دویس ندویلی خبرے ووکڑے چہ اتلا بڑا ل تپوز و پیغمبر کو سے مو حسین دی وی اللہ وی ولی نی ولقد قالوا کلمۃ الکفر یقینن وی ویلہ کلمہ کفر و کفرو او کافر شبی دی باد اسلام پس دا اسلام دا اظہار نہ وهم و همو هم او قسم کڑے و بما لم ینالو چدوی اگے تو نہ رسیدل دا نبی علیہ السلام دا شہادت اراده کڑے وا تبوگ نہ چ واپس راتل اراده کڑے دا پیغمبر دغل تکینی برن او پی گٹ را وور بس شهید بش وما نخمو دوی بد نگنی اللہ مگر دا دی وما نخمو دوی بد نگنی اللہ مگر دا انا غناه اللہ و رسولو چه اللہ, اللہ رسول غنیان کلی منفضی دا خبر فضل نا سمانا اللہ وی خم و, و سروکل نو دا دی دا بد بد وب که چر د تووبسيکوو خیرره الله هم دا بشي د پااره بهخته او کوواړې د نوازال الله به لاذابر کې عذااب در ن دنیا خییت کې او نه بایددو لپاره په زمګ کې سکولی نه نصیر ومن هممن هد الله بل ډله منافقانهڅ منافان دا کالهه لمال را ک که نه د الله بدین لوم او دانه خیرات به کمم دوه ص دقي بک چې و کوم بیاد اللہ بدین لگائی و منو بعضی بدی با کی منا چه اللہ احد اللہ چہ و اللہ سرکڑے ولین آتا نا کلا رلرا کڈیر مال من فذی دخل فضل نا ولنا صدقنا خیرات بکم ولنکونا نمون بشومنا من, بشو من دنے گانو نا دسی گئی جمع دی کو مفرد دی ہم لہنا صدقن ولنکونن جمع دی یاد یات سات ہے فلما پسر کلاتہم چورکتو ل اللہ من فذی دخل فضل نا او گرا اتاہم فبخلوا ببخل وکپدی وتولوا وڑے د امور او دی اړه اون کې مال چې ولاله ورکه بیا بو او دا الله په دینه نه لګاو زکات نه ورکا او هم پس پیدا که الله په دي منافقانو کې نفاقا نفاق فی قلوبین د دې بزونو کې لایو مې تر غرزه پوری الکنو چې الله سره مخامخ کیه می ماده دی وجنا خلاف الله چې خلاف کړي الله ما دا غ سوعدو چې الله سره وعده کړي او می ماده وجکان یو ځبونه چې دې دروغ جنو مراد دې عام منافقان دي ښا بعض مفسرینو غلطی دل تیلی کلی دی چه دا سالبا بین حاتب دی رضی اللہ عنہ حالانکہ غب بدری صحابی دی بدری صحابو بارک خو اللہ وی دی فلو ما شیطم سشکوی کوایی کوایی قد غفر الله لکم الله ما فکڑے دا او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لن یدخل النار رجلن شاہد بدرن و عویل کم سڑے چې بدر کې یهودییې کې شامل شې بدن نو جهنم ته بنځي نو خبر دا چې بدرې سو ابي سنگر د دې مسا داغ ده, ده مزداق دا سالوه بنه هاته و به چې الله پیغمبر دروازه که مال دولت راکې مال دولت ورکو بیا وي خیره زکات نه ورکاو او منافق شو نوذ بالله من ذلک دا اصل کې عام منافقان دی وګوره دا جمی سي دي یو کس نه یادې دي کې مفسرین خطا شي <تصح> موفظرین خدای شيری تقریبا پدې باندې پدې پا پاکستان او دې ملکي اول کتاب زمو شيخ دې کړو علامه نیلمی سیبني کله تسلیه الطالب فی دفاع الصالب ابن حاطب تسلیه الطالب رساله لیکله بهترین درن دین کتاب په زمو یو شيخ دې قطر کې دی شيخ خان بادشاہ قطر والا ابي کتاب لیکره 120 مفسرینو غلطي خو له چې 120 مفسرین دي کې خطا شي وي او دا خطا شي وي ولي نقل در نقل خبر را روانه ده تحقیق نه دی شوی بس مفسر مخکلي کلی بل را روان کړي دی وجن معرفت القران کیم دایری کړي تر دې چې زمونږ د شیخ غلام الله خان شیخ تفسیر کې هم دالي کړي بس نقل در نقل را روانه ده خبر خبره صلى الله چه سالوي ابن خاطر بدری ده کم تفسیر لیکلې خط شوی ده اصل خبره ده د منافقان تفسیر لپاره د کتابونو وګوره الم <سؤال> یعلم و های دونی بوگی چه ان اللہ بشکر لا یعلم و سرهم اللہ بوگی دا دی پاپتو وانا جواهم دا دی پاگا جرگو وان اللہ بشکر لا ملغویو پویده پاپتو اللذین آگسانی علمیزون المتوئین چه الزام لگی پا متوئین پا رغبت سرا خرچ کون گو بانی من المومین دا مومنان نفیص صدقات پا ورکولو دا صدقو گی اواللذین آگسان و الزام لگی لا یعجیدون چین م پای از خرون من هم نو دی خندام از خریق بی پوری گئی سخیر اللہ من هم اللہ بس ازادم از خرون دلور که ولو مذابون علی مذاب دلازاب ده درناک ده طبوب و موقع نبی علیہ السلام اعلان که مال روڑه جهات ده پارا صحابه روان چا دیر روڑه چا دیر روڑه منافقه نوی گوره که نزان چی خی زان خی چا چی بوست نو سلک بی روڑه او بخا روم پ یو صحابی موٹی که جوری روڑی نور پوریو خانلی دے پا موٹو که جورو رون فتا کئی دا بے وے اللہ و عزا سزا ورکم استغفر لهم پیغمبر کدی منافقان لبخن غواره اولم تستغفر لهم کن بغاره ان تستغفر لهم کن بخن و لا غواره سبینا مره تناویع سلم کن نو فلنی اغفر اللہ و لهم اللہ و ارتار که از مغفرت نکه ذالی قدابی نوم دادی وجه فرودی کو فرکڑی بللہ فاللہ و رسولی پر رسول دال اللہ و اللہ و علای دل قوم الفاسقین توفیق نور که کوم فاسقانو تا فرحل مخلفون جهاد نه پاتې شيو منافقان خوشحالو او فارحالمخلفون خوشاله دي اغه پاتې شيوي به مقدیم پخبلنا څخه خلاف رسول الله رسولو د پیغمبرنا پیغمبر جهاد له لارې دی پاتې شو وکړو دی بدګړی جا او جهادو چې جهادو کې په معلومو نام سنود الله تعالی ورکه وقالو انورو تم ویلکه لاتن فی رمزه فالحر پګرمه کې سخت ګرمه جون جولای ګرمۍ داله کمزه جهاد الله قل ورته نارو جہنم اور د جانم شد حره ډیر سخته پګرمه کې دګرمه په تیبا جهنم ور ګرم دی منه دا بس ګرمي دې ګرمه کې جهاد او ک دین او ک قران وای چې جهنم اور نه بچي لو کونو یف کونکو چړي په وي لري فريزاکو نو دې خان دي قليلا لگ وليب کو کثیرو بجا ډير دی اخرت جزان سزا به ما دی وجي کانو ایک سیون چدي سکول فائر رجاک الله و الى طائف منهم پیغمبر پی غمرتهی منافان خوطببوته لا نړل خوادهکه بیا چرته جهاد لځې که نه اوسان جهاد یوده ته پتا ده چې کمزورو سره مقابله اوماری غنیمت ورکی، دی ورکرکې نو بس کوي ی به دا زمون د سره ظم تو ما سرمه تووبوکته لا نهړې نو بس را نظررم ده ف را جاله که چرتهله تهه واپس کې لا توای فت می نه ډلی د منافقانو ته نو فستا زنو نه به اجازه وواړیده کې لل د جهاد د وتلو دپاره فغ تو لته خروج, خروج مع ساسو نشئت له ما سره بدن چری ولن تو قاتلو ما یاد وا او هرګه ساسو جنگ نشه کولی زم ما مرګرتیا کې دشمن سره زکه چې میشت کا تاسو سوبل رضیتم خوشال شوی بل قود پناس اوله مرتن اول ځل د تبوب نپاتیه نفقدو ټول مروسناس سه مال خلیفینا دنا خصوصات پاته شو لا تصلی علی احد ممن هم تعبد په منافق به جنازمه نه کې پیغمبره انا بوله دعا د ماخرات عبد الله ابن ابي بن سلول منافق مردار شمړ شو زوير هغه عبد الله امخلص آم وهابي نبی عليه السلام د خپلر مړ شو جنازه او پکې نبی عليه السلام مل خپل کيميس ورکه ها دا ولا کفن ک دا دواچا او زاز در زم جنازي لا نبي السلام دا کيميس وله ورکه دو خبرې وي پکې یو چې کلا عباس رزلان هو پا بدر کې قیدیشه او نو قیدیانو سر جامعه کمیوی نو صحابه و جامعه روڑی که قیدیانو لیور کرد عباس رضیلانو دوانی اوچتو مضبوطو نو پاگد چا کمیس نه برابره دو نو, برابر نو عبدالله ابن بایبونی سلولم غٹو دونگ سڑیو نو داغ کمیس په برابر شو نو داغ کمیس آغا عباس لور کردو نو نبی علیہ السلام مولا دا بدلخت مولا زما ترلې قميص ورکه نه چې دا قميص ختم شي او دوی مې نه خو دا چې منافق دي کله پیغمبر قميص مو واغون دي خو الله یې چې نه بخینو نه بخلي کیږي په قميص پیغمبر نه دا او دوی مې ویلي زځ جنازه و پکوم نبي عليه السلام یې راځه کړي وا آیاتونه راځه جنازه یې دا یا نه دا کړي آیاتونه راځه جنازه بنکي لا تسأل الى حدين منذ جنازه مكوا پا يوتن منهم منافقانو كما تابده چه ملشا ميشا ولا تقوم الى قبری او مهو دره گا قبر دا دوا دا بارا انهم بشه که دی کفر کفر کرده پا لو و رسول وانی ما عمر شویدی و دیدی فاسقان لا توجب کا معلوم تاجب که دوانه چه تاله دا دی معلونه و ناولاد بشه که رادل ری اللہ چه سزا ولور کی پدی دنیا که وطا زقان وزان و ب کل چې نازل شي او صورت او پای کې دی چې مان روړې جهادو کې ما رسولي د پیغمبر مرګرتیا کې نو استادانه کا اجازه غوړي استان او لوک مالداران من نه هم به منافقانو کې خمالداری وسیوي جهال نه زي وقالو وي زرنا ممپریتن کن چې شمال <سؤال> قائدین ناس سره زه خوشالي به یې کنو چې شمال خوالفه ناست و سرهښو خجهله نهدي الله پری چې دییم خورهکوو سرهکی او تو بیاله قلوې هم اومهرواې شویددي په زونو پهله یفهونه دو نه پوهږي بغیررت دي لاکنې رسول لکنې پیغمبر له ځ نامو معامینان ماو پیغمبر سره دي جهات کې په معلوونه نفو او دا کسان لامل خیریت دوی له ډې جرونه دي ولا کالو فلون دا دي کامیابتهیرکلهدي له جردونونهجران بې دونه د داغ دا نه نروونه می شوي پهديې دا د کامیاب ل یا اوجه مع جهال چنبی علیه السلام تا منافقان رات لار چا بخپل و زوروه نو پده که دا باندونم منافقان رال خوشا پا باندون محروک حسیدل و جال ما زیرون رال بانساز من الاراب بانساز و بانباز دا باندونم لیوزن الان چی جازه وارتاو که کور کے داناستے وقاعد دا اللذین وحالرہ شناسی اگسان کذب اللہ ورسولہ چ دروگی وی لو اللہ و اللہ و رسول سر مکینین ہستی مشران اس کے شران علل سہیصوب اللذین کفرو ذرا چھو بری سی کافر تہنم پدی کیا عذاب ناظیم عذاب تہ درناک لیس علی ظوافا سوال پیدا شو مومنانو کے باضی معذور دی ایج ہان نیشتلے نم گوران گار اور مجرم دی گڈ دے شلبے بیمار دے وینا تو معذور دی حقیقت کے دے, دے که جهال نه نده تره لیسه اللہ زوافه نشت ده پا کمزور و بڑاگانو والا للمرزان پا بیمارانو لا لذینو نا پاکستانو لایو مال مال یونفقون چی خرچ کی و دیبا نشتا حر جان سگونا ایزان سول اللہ کل چی دوی خیر خواهی دا اللہ و رسول و دا رسول دا اللہ جهال ده نشت لیده ده و زرد وکور کیناسی او دواګانی کی. کای نو مالالموسینین اشت پداسینې کانو من سبینون سملاماتیا چې ځی ادل لاندې الله بخون کې مې روان ده والا الذین اون ګناشه با کا سانو ایزا ما تاو کله چیر ترالل لتا ملوم دیر پار چتو دوی سوارکی ابو موسی شری زلن هو دغه مرګی یال پیغمبر ته دا الله پیغمبر موسی رسورلی نشتا او پیادل سفر دین اړل لري ده نو موږلک غنیمت بیت کې سوخانه ازونه مزونه ইরাکا قلت ان توتو علاج ذنومم ما ساحمل علیکم چې تاسو په باغی سوار کم بیت المال کې چې سو غم تقسیم کړی نشته تولو دیلال وایو نو مسترګه توفیزو مینا دمه ته یولیدو وخونه حزنن دوجې د دو غم نه الله یی جوړی چې ذنومم ما یونفقون چې څه خرج کی نو ګور ثواب او ایمان پهلم مې وسنو او پیغمبر هم تاوی ماسره سنیشت نو روان شو جړیدل جهاد نه پاتې کیو چې بیا کله سزه پورې روانو د کې چا اس نو روان دا وخان ساروی راوست نبی الله سلام الله تعالی آواز کړ راش وال پسوسو کسه یو یو خور کځه بس انم سبیلو بهشکه ملامت او ګناح وال الذين باکسانوا یا سازینو نکچستانه اجازه ده ناست غواری و همه غنیه و خمالدار دی رضو خوشحال دی بین یکونو چیشی مال خوالی فی ناستو خوزو سرا و تا با اللہ محر لگول اللہ لخلوبیم دا دی پزونو فهم لائی علموننو دوی نم پویگی دوی نم پویگی چیزا دا گناہ کار کئی او دا جهاد ندی باتی کئی بس کبایی